A KIRÁLY távollétében. Május utolsó napjaiban a király éppen solymászott, amikor Klemencia királynének a poetiéig Rófni látogatását jelentették. A sógornők meglehetősen gyakran találkoztak, és ilyenkor Johanna soha nem mulasztotta el kifejezni háláját, amiért a királyné közben járására kegyelmet kapott. Klemencia pedig azzal a gyengétséggel vonzódott poátyi amelyet oly szívesen érzünk azok iránt, akikkel jót tettünk. Ha a királyné kezdetben, amikor megtudta, hogy Johanna gyermeket vár, táplált is sógornője iránt némi rétséget, vagy talán inkább a sorsora neheztelt igazságtalansága miatt, ezek az érzések tüstént megszűntek, mihelyt maga is hasonló állapotba került. Sőt, terhességük, mintha még közelebb hozta volna egymáshoz a két asszonyt. Hosszasan elbeszélgettek közérzetükről, étrendjükről, testük ápolásáról, és Johanna, aki bezáratása előtt már három leánygyermeknek adott életet, átadta tapasztalatait klemenciának. Mindenki csodálta, Poachyé úrasszonyt, hogy terhességének hetedik hónapjában mennyire könnyedén mozog. Magasra tartott fejjel, szilárd léptekkel, üde arccal, a tőle megszokott, kiegyensúlyozott tartással lépett a királyné elé, s amikor megállt, hosszú, bőruhája ruhája szétterült körülötte. Clemencia felemelkedett, de Ajkáról elröppent a mosoly, amikor észrevette, hogy Poaché Johanna nincs egyedül. Nyomában Artoá grófnője lépkedett. – Szeretném megkérni asszonyom, kedves nővérem, – kezdte Johanna, – hogy mutassa meg anyámnak a szobáját rekeszekre választó, szépen szőtt szőnyegeket. – Valóban, – szólalt meg Mao, – leányom annyira dicsérte a szőnyegeket, hogy kedvem támadt megcsodálni őket. – Bizonyára tudja, hogy meglehetősen értek az e féle kézi munkákhoz. – Klemencia zavartan nézte a grófnőt. Nem szívesen szegte meg férje parancsát, aki megtiltotta Mao-t, D'Artoának, hogy megjelenjék az udvarnál, de másrészt ügyetlenségnek tartotta volna elküldeni a félelmetes grófnőt, ha már egyszer idáig jött, leánya hasát használva védőpajsként. Látogatásának nyilván fontos oka van, gondolta klemencia. Talán ki akar egyezni, és lehetőséget keres, hogy gőgje, túlzott, sérelmenélkül nyerje vissza férjem kegyeit. Hogy szőnyegeimet akarja látni, az valószínűleg csak ürügy. Úgy tett tehát, mintha hinne a grófnőnek, és látogatóit nemrég átalakított lakosztályába kísértem. A kárpítokit nem csak a falak bevonására szolgáltak, hanem a mennyezetre aggatva, intimebb, könnyedebb, fűthető kisebb helységekre osztották a tágas termet. Így az uralkodók könnyebben elszigetelhették magukat környezetüktől. Ez kissé olyan volt, mintha nomád fejedelmek egy épület belsejében állították volna fel sátrukat. Clemencia kárpityai vadász jeleneteket ábrázoltak, egzotikus tájakon. Egy sereg oroszlán, tigris és egyéb vadállat ugrált, futkározott a narancsfák alatt, és furcsa tollazatú madarak kergetőztek virágok között. A kép hátterében meghúzódó vadászokat és fegyvereiket félig elrejtették a lombok, mintha a művész restelte volna, hogy az embert öldöklő ösztönei teljében mutassa be. Ó, micsoda szép holmi, lelkendezett Mau, milyen öröm, milyen szépen szőt kárpitokat látni. Közelebb lépve megtapogatta, végigsimogatta az anyagot. Nézd, Johanna, magyarázta, milyen egyenletes, lágy szemcséjű szövés. Figyelj ezt a csinos ellentétet a lomb mintás alap, az indigókékkel jelzett virágocskák, meg a papagájok tollazatának karmazsin pirosa között. Aki bánni tud a gyapjúval, az valóban magas rendű művészetet művel. Clemencia csodálkozva nézte a grófnőt. Mao szürke szeme szikrázott a jókedvtől. Keze, mintha gyengédebbé vált volna. Kissé előre billent fejjel hosszasan szemlélte az ellentétes színezésű körvonalak finomságát. Ez a mind étvágyában, mind gyűlöletében fékezhetetlen, különös asszony, aki szívós volt, mint egy katona, és ravasz, mint egy kanonok, most elengedte magát, és váratlanul ellágyult egy szépen szőtt kárpit bűvöletében. Kétségtelen, hogy ezen a téren az egész királyságban ő volt a lehető legjobb szakértő. Ez igazán gyönyörű, kedves rokonom, mondta. Minden elismerésen felségedé, az ilyen kelme a legcsúnyább falnak is ünnepi külsőt ad. Bár áreszi módra készült, a szálak mégis szenvedélyesebben dalolnak a vetőszálakon. Akik ezt készítették, roppant ügyes mesterek. A takácsok nápolyból érkeztek, magyarázta klemencia. de meg kell vallanom, hogy az ön hazájából telepettek oda, legalábbis az igazi mester szövők. Nagyanyám, akitől ezeket a vadász jeleneteket ábrázoló szőnyegeket kaptam, hogy tengerbe veszett ajándékaimat pótolja vele, a takácsokat is idekülte. Egy időre a környéken telepítettem le őket. Hogy itt dolgozzanak nekem meg az udvar részére. Ha önnek vagy netán johannának szüksége lenne rájuk, bármikor rendelkezhetnek velük. Tetszésük szerint megrendelhetik, és ők ujjaikkal, meg orsóikkal, amint látják, elkészítik a kívánt mintát. Nos, kedves rokonom, ajánlatát jó szívvel fogadom, jelentette ki Mao. Nagyon vágyom rá, hogy kissé felékesítsem, unalmaslak helyemet. S hogy Árazi takácsaimmal most konflan uram rendelkezik, a király meg fogja bocsátani, hogy asszonyom egy időre rendelkezésemre bocsátja nápoi mestereit. Clemenzia úgy fogadta el szavakat, ahogy Mao mondta. Félmosoljál. Kettéjük közé besúrant az a fajta cinkosság, amely a fényűzés meg az emberi művészet alkotásai iránt érzett közös szenvedéből fakad. Mialatt a királyné tovább mutogatta Johannának a fali szőnyegeket, Maó a királyi ágyat elkerítő kárpitok felé irányozta lépteit, ahol egy szokor kával serleget látott. A király is hasonló mintás szőnyegekkel vetette magát körül, kérdezte klemenciát. Nem, Lajos szobájában még nincsenek kárpitok. Igaz, hogy vajmi ritkán alszikott. Ez bizonyítja, hogy mennyire élvezi felséget, társaságát, kedves rokonom, jegyezte meg tréfásan Mau. Egyébként melyik férfi ne értékelne ilyen remekbeformált teremtés? Attól féltem, vallotta a -e veklemencia a tiszta lelkek ártatlan szemérmetlenségével, hogy Lajos majd távol tartja magát tőlem, mert gyermeket várok. De nem, egyáltalán nem. Keresztényi módon alszunk egymás mellett. – Ennek örülök, valóban nagyon örülök – mondta Mao. – Továbbra is asszonyom mellett alszik. Jó férje van, kedves rokonom. Az enyém, Isten nyugosztalja, nem ilyen ember volt. Az ágyfejénél álló asztalka mellé lépett. – Megengedi, kedves rokonom – mutatotta serlegre. – Tudja, hogy megkedveltette velem az édességet? Még mindig sajgó foga ellenére bekapott egy szemcukorkát, és sztoikus nyugalommal ropogtatni kezdte. Ó, ez keserű mandulával készült, másikat veszek. Hátat fordította tőle alig öt lépésnyire álló királynénak és Johannának és tartsójából egy otthon készített cukorkát véve elő, a serlegbe csúsztatta. Semmi nem hasonlít annyira egy szem cukorkához, mint egy másik szemcukorka. – gondolta. – És ha a lajos nyelve ezt kissé fanyarnak is találná, azt hiheti, hogy keserű mandulával készült. Visszatért a két asszonyhoz. – Nos, Johanna! – fordult leányához, – mondja el sógornő uraszonyának, ami a szívén fekszik, és amit minden áron tudatni akart vele. – Valóban, nővérem! – habozott Johanna. – Szeretném felségedre bízni a bánatom. Helyben vagyunk, gondolta Clemencia. Most megtudom, miért jöttek. Amint tudja, férjem messze utazott, folytatta Johanna, és távol léte rendkívül a lelkem. Nem tudná ki ezt közölni a királynál, hogy Fülöp visszatérhessen szülésem idejére? Ez olyan időszak, amikor nem esik jól, ha férjünk nincs mellettünk. Lehet, hogy ez gyengeség, de az ember, mintha védettebbnek érezni magát, és kevésbé fél a fájdalomtól, ha az apa közelben tartózkodik. Nővérem hamarosan meg fogja ismerni ezt az érzést. Mao őrizkedett, hogy Johannát beavassa titkos vállalkozásába, de hogy megvalósítsa előkészületeit, felhasználta leányát. Ha a dolog sikerül, okoskodott. Jó lenne, ha fülöp ideje korán Párizsban lenne, hogy átvehesse a régenséget. Johanna kérése a lehető legalkalmasabb volt arra, hogy megindítsa vele klemenciát. A királyné attól tartott, hogy Ártoárról lesz szó, és most csak nem megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy csupán jóságához folyamodnak. Megígérte mindent el fog követni, hogy csógornője kérése teljesüljön. Johanna kezet csókolt a királynénak, és Mao követte példáját. – „A kedves rokonom! – kiáltotta. – Milyen nemes szívű! Mondtam Johannának, hogy csak is felségedben talál segítőtársat. társat. Vicsemből távozva, a konflam felé vezető úton Mao elgondolkodott. – Megtörtént, most pedig várnunk kell. Mikor nyelile? le? Talán ma este? Talán három nap múlva? ha csak nem klemencia, ám bár ő nem kedveli az édességet, csak meg nem kívánja, hogy a terhes asszonyok szokták, és meg ne egye éppen azt a cukorkát. Ej, ha így történne, az is lajost érinteni, egyszerre vesztenél a feleségét és gyermekét. Persze megtörténhet, hogy mielőtt még kiürülne a serleg, az inas kicseréli a cukorkákat, akkor pedig újra kell kezdeni az egészet. – Nagyon hallgatag, anyám! – csodálkozott Johanna. – A találkozás rendkívül barátságosan zajlott le. Talán valami nem nyerte el tetszését? – Dehogy, lányom, dehogy! – felelte Mau. – Amit most tettünk, az nagyon hasznos lépés volt.